A'udhu billahi min al-shaytan r-rajeem Bismillah r-rahmann r-raheem Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu fa la nudillelahu wa ma yudlilhu fa la haadiyelahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu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 I gjithë falendërimi apsolut I takon vetëm Allahu Gjellë Gjellë Luhu Zotit të botëra ve kryusit të gjithësis Ata e falendërojmë dhe vetëm prej ti Ndihm dhe falje kërkojmë Për shëndejqet e Allahu Gjellë Gjellë Luhu Bekimë dhe rahmeti ti Të gjithët të grumbulluarëm Bi zotriju në pengamberve Muhammeden sallallahu aleyhi vësallem Bi shokët të ti besnikë Bi familë të ti të ndërshme Bi bashkëshorë të ti të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët Anë e kanë botës të cilë të pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti me të mirë Dheri në ditën e kiameti Gjëmatin dëruar Shfridzojnë a këto momente për para khudbës e gjumas Që të ndajmë nga jeta jonë Disa qasë dhe disa minuta Dukë e shfletu nga libri Allahu të barë kjovë të ala duke gjakuhet dhe duke gërmue nbi kuptimet dhe dëmethanjet dhe kshillat të cilat nëzjerën nga libri i Zotit ton të bareke vëtë ala Aje cila duhet të adin fillemysh besimtari është se në libri në Zotit gjellë gjellë luhu gjithmonë egzistonë diqka e pathanë Gjithmonë në libri në Allahu të bareke vëtë ala ekzistojnë kënde të pa studiueme. Andaj besimtari kur e din këtë burim të pashtartshëm i shtohet edhe dashuria, po njëherë ashtu i shtohet edhe dëshira për të hulumtuar më shumë, dëshira për studiuar më shumë dhe të mësuar diçka më shumë nga libri i Zotit Xhellalulahu. Për këtë është bazamenti i librit të Allahut Xhellahu Ala që gjithmonë në libr të Zotit ekziston diçka, ekziston diçka e papame që dikusht vjenë e shema vonë, e dhëtë vinë gjë në ratët e ardhshme, të cilat dhëtë qofin në libër, që kështë këna pa na ekstumerat. Kjo nuk dhëmë e thonë, kjo nuk dhëmë e thonë, se ata që kanë kalu para neve, kanë qenë më të dobot se neve. Jo, po kjo dhëmë e thonë, se Allahu Gjellu Vahala, e qelë prej zbulimeve, të studimeve, në këtë libër, ata që ka se ka zbulu e në të kaluar për të vërtetuhu e se në këtë liber është burim i pashtërshëm, i mësimeve dhe këshiva me të zotit e bareke, vë të ala. A dhe kjo është për Kur'anun e Allahu Gjelle, Gjelle Gjellalu. E dyta, që duhet të kena parasysh në këtë liber, Kur'anun fëmëllar, është se, me folë për Allahu Gjelle Vahala, me folë për fejë në thië, Nuk është të leht Me folë për fejnë e Zotit Nuk është të leht Me plët kuptimin e fjales të leht Po shumë e rand O shumë e vështir Thot një për i djetarëve të muslimanëve Se me folë për Allah Unë gjellë gjellë luhu I bije kështu Për ta pruni shembu Për ta kuptu se Qish në në kuptohet Me folë për madrinë e Zotit të vareke Thotë me folë për fejnë e Zotit Me folë për cilësit e Zotit Me folë për Zotin ton gjëlle gjëlelu Me folë për madhërin e Allahu të barekjo Me folë për emrat e ti Me folë për emrin e ti Me folë në emrë të ti Me në në shkrujt në emrë të ti Me thaësë që kjo është ajo që ka e dënë Allahu E që ta nuk e dënë Allahu është sikur njën i cili është sikur njën i cili e ka fut gishtin e ti në deti sikur njën i cili e ka fut gishtin e ti në deti deti madh, oqeani madh para me ndo oqeani madh i cili veç ku ta shifsh ku shka po prejuve oqeani e din se sa e të mersh më është ajo nuk shifët delisa djetarët kanë thamë Në sirin e besimtarit, kryohën kufit e oceanit, jonë kufit e vetë. Kur qif është ocean, edhe kur qif është deti. Te ti kryohën kufit, jonë kufit e oceanit. A i ka kufit shumë më larkë. A i përfundon shumë më larkë, ama në syte tu përfundon shumë më ngatë. Ti mendo se ja atje ko ka fundi, ama atje nuk është fundi. Thotë ki djetarë, që shto është me folë për Allah njëllë gjeleluhu një anë i cilë e ka fut gishtin e ti në deti edhe pastaj e nëzjer gishtin e nëzjer gishtin për detit fillon me folë për detin fillon me folë për madhështin e detit fillon me kazu sa i madhësht deti sa i thellësht deti sa i fuqishëm ësht deti sa i randësht deti me të shka në bazum në të shka ku pazuhe, ku e vendosi argumentin, në qka po mundohet me e prue në gjashmërin, ku, te qajo pjesat qka është mbet në gishtin e ti, pre lagështis, apo, pro ki mundohet me ka dzu që ka në deti, e sa është i madhë deti, e sa rëndonë deti, ku, nga lagështia, nga pjeset e ujit, që ka në deti, në në gishtin e ti e thot kështu fe ejnë hedhëmin el bahri e ku mund dëtaj me ditë se shka deti për sesaj pjeset vogël që e ka e ka në gjitë në në gishtin e ti para me ndone ju vlezër se njani është i gishtin në deti e nëzirë gishtin i ka nbetë disa ujra disa as uj nuk është ajo ajo në në gështi ajo është belël, ajo lagështi që ka i ka mbet prej detit, prej qësaj që ka mbet mundod me ka zuse deti është shto dhe kështo dhe kështo kur rrë ka me mërë vesh që ka deti, kur kur s'ka me mërë vesh që ka është deti kjo shemë bulli par për ta kuptu se sa dina na për Zotin a kuptu sa dina për Allah heç nuk dina Se nuk mësohet deti për të selja gështije Kjo e para Ka shumë shemboj Unë nuk dhe te olovi kohat me Shumë shemboj Po sa për të hinë ligërat Edita Pre shembojve ka than Shemboj dhe diolit Shemboj dhe diolit Thot Aish ka e shikon diolit Aish e rezët e ti Aish shion rezët e ti a ka mundësi dikush qka dilit ja ka po rejzët veç rejzët edhe ja ka po nëzetin jo në sens po në gjurëm në refleks se kena po dilin qish është mrejna as kena depërtu në ajherë të hajë as qe kena preg në do një herë as të gëjdim për çka përbohët as nuk gëjdim qish funkcionon as të gëjdim qish leviz as të gëjdim qish në ton as nisen qka dina për djelin reze qka i reflektona jo thot e ku mune të dikush me di djelin e fuqin e djelit e nzehcine djelit ashtë përsin e djelit përbërsit e djelit funksionimin dhe drejtimin e djelit vecija ka pa do reze a vecija ki pa do reze po menon se kitë po di po, për djelin gjithë shka Asni herë Mbit 366 herë është me i marë djeli Se sasasija e tokës E ku mund është me di tjasë për tokën nuk di Andaj këtë janë shenë bujtë Që e kam përmen djetarët Për ta kuptu e se Këto krejësat zotit Deti edhe djeli Ti nuk di për tokë urgjo Pak shumë se i ka do reze Dhe dryqën dhe shlën drit Edhe deti se është i madh I thel, i randh E kështë me radh po realiteti realiteti nuk e di kurgjësh për ajo se Allahu te bareke وتعالى ather nese por këto krijesa të Zotit që i ka kriju Allahu جل وعلا nuk dim nuk dim neve nga dia por vetë se ngaje çka e kena prekna ajo është pak e kenashtigishtin ta a thu vallë nese nuk dim për këto krijesa por vetë se në pak shumë pak Atër sa dina për Zotin do një gjellë vë hala Sa dina për madrinë e ti Për nërëtsinë e ti Për emrat e ti Për qilësit e ti Për ata se sid Si mune të mu do këllohu gjellë vë hala Asni her Kur Së mune me mri pëta Lej se kamit lihi shëj Këtër Allahu gjellë vë hala Kur kush nuk është si Allahu Ajdi qka është kur kush Asë një send Asë një gjësend Asë ti diçka që ka egziston Nuk është si Allah Atëherë që ishë me mërvesh Kusë është ajë Ska rrugla. të rrugla ka Vecë të majqët ka kalëzue Vecë të majqët ka kalëzue Tjetra Tjetra është kaftin e mbilër Ska Andaj, kjo është madhështia Allahu te bare, kjo e te ara Se njëriju nuk ka mënësi me ditë Realitetin dhe Esenësën dhe thelbin e madhështi sa Allahu përveç ata që nga ka kalzuhu Allahu Tebara Kebër Teala e krahasoj e lagështi në gishtit me deti kjo sa për të shembuli se shembuli Allahu të shumë ma i mal po kjo sa me të kalzuhu ka ty e sa munësh me dit kretë s'ka dit ti, e kretë s'ka din njerëzit edhe pejnë gamber s'ka din i nxanë kësaj qëkaq po tjetra, s'munësh me dit s'munësh me dit se nuk ki nevoj me dit se se ban takat i jatë nuk e ban takat i jatë me dit ma shumë edhe alhamdulillah se së du të me dit ma shumë se së mundësh kishe me vdek kishe mu të ranua kishe mu të shmend nga se madrija e ti është shumë ma ma e madhe nda e lusmi Allahun gjellëvë ala që Allahun të varë kjovë të ala na banë prej atyre të cilat nuk hulumtojnë ati ku nuk e kanë vendin dhe në nështrohon ati ku duhet më nështruhe andaj për para madhris sallallahu xhejjelu ala neve ne nshtrohemi sot me lenin allah te bareke u teala do ndalemi me nje sure prej sureve te zotit te bareke u teala me fillimin e saj surja 23 ne mushaf te uthman ibn afan radhiyallahu an kjo e cila jash para neve es surja almu'minun surja e cila mban emrin besimtarut Surja e besimtarve. Në që ka në gëtsure? Në gëtsure jenë paracit cilësit, veqorit. Ajo që ka e veqon një besimtar i cili ka me shpotu ditën e gjikimit. Shpeshë herë njëzit bojnë vabet, ko vendojnë, bisedojnë, kush ka me shpotu, vabë? Kush ka me ikë gjenemit? Kush ka me kalu ureve siratit kush ka me shpëtu nga rezët e djelit ditën kur nuk ka shpëtim nga këto reze për dhe se ata qka Allah e mbulon me hijen e ti kës ure e së qarën dhe ajet qka e banë mu bind besimtarin në këto qka i tregonë Allah është se kërej të gjavart në mbledh krejt djetartë më mbledhë, së mundë dhe me të kalzue, qështë të kalzën Zotë jo gjellë vahala. Ti mundë është me gjitë taktuk, andeje këndej, dikush atje të lejon një fetfa, atje të lejon një fetfa, atje në lingjët mesme të lejon një tjetër, për të johë që anë një të lejon edhe dikush një tjetër, 4-5 fetfaja, edhe një dhejtë dikush një tjetër ka Afrika, edhe imbulon ti, i mbledhë i ajo lejohët, kjo lejohët, ajo lejohët, kjo lejohët edhe kur të ashefsh, kur gja nuk dëllohët kur gja nuk dëllohët mirë po, libri, Allahu i gjellohala nuk i pranën këtë manipulime nuk të nërën mu pokësi manipulime nga së është për janës Allahu të bareke o të ale anë kjo sure, ka një një ngjirë të veçant se e fillon surja e fillon Allahu këtë sure kush ka me shpëtue Kusht ka me shpëtu? A neve shumë na duhet, kusht ka me shpëtu? Shumë na duhet. Se kjo botë nuk merë kuptim, nëse ti nuk e din, se kusht ka me shpëtu e kusht ka me u dënu. Kë nuk do me thonë me ditë me emra, filani, allani, jo, këtu, në nuk i dina, asë si i ditë i kush. Por, me sifatë dhe tjilësi, me i ditë se kusht shpëtu në ditë në gjikimit, por në ryshe së merë kuptim kjo botë. Nëse zullumqari dhe i treti janë barabart Besimtari dhe jo besimtari janë barabart Ma, I moralshme dhe i pomoralshme janë barabart I edukum dhe i pa edukum janë barabart Shkar kuptimi ka jeta Shkar kuptim Andaj, kjo surën e dhe në eqel dhe në e zbulon Se kush kam e shpotu ditën e gjëkimit Thetë Allahu Jelle v'ala Bismillahirrahmanirrahim Këtë efle hal mu'minun Vërtet këtë qad... Këfjala kad është vërtet, pra pat më dyshje, pat dyshime. Kanë shpëtuar besimtarët. Kanë shpëtuar besimtarët. Dhe kjo është privilegj e para. Allahu fillën ishtë i qëtëson ato që kanë besu, se kanë shpëtu ato që kanë besu. Po kjo është privilegj i parë e që duhet më gëzuhë me ato që kush ka besuë, që ka me shpëtua po ajo telashe e dit ose dikush ka me ndu se me katë që ka përfundua e kjo është telashe e madhe kur ti me ndon se vetëm se i kithan vejtës ki besu i ki besu Allah dhe për nga mellisën Allahu A.S. pa e shqyrtu me selën mirë kush ka me shpëtua kush janë ata që ka me besu qish dalor ata që ka me besu realitet dhe jo me fabrikim dhe jo me fasad Allah u në e kalëzën në librin, e ti, qëtë efle hëllë muëminon, sigurisht që besimtarët ka shpëtue, po kush janë këta besimtarë. A dhe dhe sheparë është privilegjë që besimtarët ka me shpëtue. E dita, mos me u mjaftu dhe mos me u mashtru bë ata se, unë elhamdulillah, kam besu, isha Allah këtu. Jo, për me hi këtu, du është me i nëmru krejtë cilësit. A dhe dhe shofë nga më vonë, se Qilësit që ka i nëmëran Allaho Qilësit që ka i nëmëran Allaho I ka ba ata që asë kanë besu, mos me besu Shikone, kjo meselja shumë e rëzikshme Qilësit dhe pun që ka i li pa Allaho Pre atyre që ka më besu Janë potë njetë atë pun Që ka i kanë ba ata që asë kanë besu, mos me besu A që ka në menja tyje Se pas ato pun Munë është me shpëtu A që të punë, që të detyra E kanë bo një, një shka A muka një shka A ta mërmendja me Ti mune me ta mërmendja Po Kur'anit nuk e të leron këta Edhe një hera për sëriti Për qenë më e qartë Besimtarët kanë në shpëtu Besimtarët kanë në shpëtu Kretë besimtarët kanë në shpëtu Por Allah u ka thonë Këta besimtarë janë Një, dy, tre, ekstromeral Precicive të të besimtarve. Kur Allah nëmru, djetartë, të filloi Allahu me numëru, kanë thënë detart, çka të çka pinumron Allahu janë mu detyrat çka s'i kanë bajtë jë besimtarët. Edhe kan thënë jo, smojna me besu. E vjen dikush thot, unë vetë çkam besu, nuk i praktikoj këto të tjera, edhe shpërtoi. A? E kjo është ajo manipulimi në në domethënie dhe kuptim. Ado kjo është Nuk është e letë Te me i thanë vetës Besimtartë E ma e randë është Me i thanë se Une ka me shpëtua Une ka me shpëtua Ado këtë dhe në lau Gjellohala Kad efle halminun Kanë shpëtuar besimtartë E kur të shikojmë puntë E shofëmi A pas kanë pas Telashe Ata shka s'kanë besua jo Kanë pas Se puntë që ka i kali palohë Se a kanë të leta Dikushtë thotë Po çelën ku mhiq nëna. Po ti që i ikën nëna duke i, i me iluzion. Se me himet vërtetë të shumë punërorë. E kanali ditë prej ditë të Abdullah ibn Mesudit. Shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mesud i ka thon alajohet me thon vetës se jam besimtar. Dhe ju e dini se ka dallim mes vetë mi thon vetës musliman dhe mi thon vetës besimtar. Se besimtar është me dëshmu për nëzëmër A musliman është me dëshmu për, për jashtë Tha Alejot mi thonë Retes mu'mim Besimtar Tha Po atër thuj se je gjenet li Thuj se je gjenet li Tha Po që i gjenet li Tha po Allah ka thonë Besimtar kanë me i një një net Tha Ska dalim me thonë Jam gjenet li Edhe jam besimtar e kuptojaj që ka pëthot po Abdullajmë një Vesudit thuj jam musliman unë jam në nështru a jam të allahu që ashtu që është po tham pikpytje -pik e ma dhe nuk e di la. na që ka dhut me tham na jena në nështru që e kena anë gjami po më nojemi më falë dhe më u drejtue a e ka bo allahu këtë këta kabull dhe allah jasë njoni për tjetër se di edhe këtë gjami ja me dëshmu për njoni me thonë që ki valla dhe që ki Jo, jo, jo, kush e di? A ma ketë në ajnë am ledhë për qëta me të shmu? Jo. Kush ju tha juve? Ka për dini ju? Ka për dini se këmë kërë ka buhë. Anda i tha, si thush jam besimtar, thuj jam gjenet li. E tha, a munë është me thonë jam gjenet li, tha ju s'muj. Atar thamë shthuj jam besimtar. Po thuj, inshallah, inshallah jam besimtar. E nuk e di, a musliman jam. Musliman jam. Se fjallë e musliman do me thonë, jam në nështru, ama a jam pranu, adhe në thonë, Allah i kabul, Allah u ta pranoft, pse? Se ti nuk e di, pikpitje e mame. Adhe dhe dhe dhe Allahu Gjellu ala, qat eflëha lë muëminun, kanë shpëtuar besimtarët, kush? Me një haj para, para, para shtrotë përkja, kush valë? Dhe dhe Allahu Gjellu ala, e para, elëdhine, Kjo është sëlletur më usull, i thoi në gjuhë në arabe. Lidhësja, qëto i lidhë që kjo. Qëto i lidhë që kjo. Pra, qëtësit qëto që ka pi përmendi, janë qëto që ka pi përmendi besimtar. E ledhine hun të i salatihim, khashi unë, atate cilët në namazët e tyre, janë me frigë. Ata të cilët dhe namazët e tyre janë me frikë Djetarë kanë thonë Zdiskutohet që falet Nuk diskutohet që besimtari vërtet falet Po diskutohet a tutet namaz ajo Në na nuk e diskutojnë a qini mëslimar A falet as falet A il të diskutojnë vetës A nuk e diskutojnë a Me tekst të zoti gjellë uala A ta të cilët tuten namazë Do më dhamë, për më tutë namaz, du të më falë. Allah për thotë, kanë shpëtu për e besimtarve, ata që ka frigohen namaz. Khashje edhe khashi ul, ulë, është kër njeri ju ullët, e ullë kokën, dhe e ka kapë një stresi madhë që ka me ndodhë me ta. Kjo është khashi ulë. E kur të hi e besimtarin namaz, që shtu i do këtë vetja për para allahu gjellu ala. E ka ullë kokën, ka dalë për për Allahut e falë namazin dhe nuk e di që ka me ndodhë me ta kjo është kashi unë po dhëtë Allahut qilësia e parë ata të cilët e falë namazin dhe frigohën namaz pas taj uallë dhine hum ani lëgvi mu aridun ata të cilët dhe kini me paket shpreje ata të cilët ata të cilët të cilët kush besimtarët besimtarët të cilët të dhe Allahu gjenë lëwala ata të cilët prejsejnë dhe të kota e kthejnë shpinën lëghu do me thonë muhabeti kotë lëghu do me thonë bisejnë dhe kotë lëghu do me thonë kur thotë dikur shkaj të bo që e madhem të ka lukohen qëto kjo e lëghu shkaj e të bo po që ta mushi ditën Kërë e të shku që e përkale latën Kërë e dhe në lëghu Thëtë Allah u gjellëvala Besim tartë, ja kanë këthi shpinën qësaj Së mund është me gjithë ato Qa e të po që e përkale kohën Qa e të po që e përkale ditën Ska kështu Po qdoher e gjenë në zbatimin e dëtyrave Dhe e gjenë serios Në jetën e ti E nga kena folë për serizitetin në islam Kjo është cilësia e dytë Ja kanë këthi sh zbavitjeve dhe sendeve të kota e treta prej cilësive që a i ka përmendë Allahu të barek e o të ara për besimtarët walledhine hum li zekati failun besimtarë janë atat e cilët e këtu normal besimtarët dalojnë për i mfukara në të pasur djetarët kanë tha cilësit që a i përmendë Allahu këtu i përfshin krejt besimtar fukara pa fukara te disa morim për jesë të gjithë te disa dalohon te kjo dalohon te kjo dalohon të dalohu gjellovara ata të cilët zeqatin vazhdimisht e japin e kjo nuk i përfshin fukarat kjo i përfshin të pasurit kjo i përfshin të pasurit pra a mundët dikush me thamë kam besu jam musliman dhe ka pasurit e cilën duhet me danë pastrim për i saj dhe me danë zë qatë për i saj dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe unë kumë punu vetë edhe s'ka nevoj me me e pastrukta kontestohet besimi i ti kontestohet besimi i ti adhe dhe dhe shobbi se kitë që të punë që ka për i përmendmi i kanë bë mës me besu atashe s'kanë besu e tashna duhet me vendosë dhe dvetën për këpytje a kena besu për një me dhe realisht Apo e fladit mi vetë vetën Apo e fladit mi vetë vetën Ata ka dhe në lau gjellohala Ata të cilat zëqatin e japin Dhe shikov dhe i dashur Nuk është e letë Nuk është e letë Normal a i cilis si kamri kur me ronë zëqataj nuk e di Pa ati cili kamrija e di Se nuk është e letë Ti me ndanë nga pasuria jote Ti ke punu e tanë vitin Dhe du është me nda Me gjithë ajo pjesë e vogën Ajo është pjesë e vogël. Mir po. Edhe çajo pjesë e vogël është e e, e i dhur për shpirtin, është e hidhur për shpirtin se pranon shpirti. Pse më vdogunë? Mir po besimin Allahu xhelalu veala, besimin në në shpërblimin e Zotit te barekehu te ala, besimi se duhet me vërtetoi imanin e bën që njeriu me nxirr pasurinë nga vetja e tij. Tjetra a kë këtë kodvoje me verrën? Për kod bëjmë dëminin, por kod shumë bëjmë erë në këtë ftin që jena ne. Ka, ka than Allahu xhelle veala, "Walladhina hum li furujihim hafidhun." Atat të cilët organet intime i ruajnë, organet intime i ruajnë mirë, kujdesen mirë për to. Çfarë do të thonë i ruajnë? Nuk i vendosin në vendet haram. Ako ka fështirë me rujt imanin, kogja fështirësht? Ako ka fështirë me qenë në besimëtari që li shpëtonë, kogja fështirësht? A da dukush bised, bised e imanit mua betë më zdarke, e asë mua betë i ditës, e asë mua betë i pretendimit, e asë mua betë i përkacimit, e asë mua betë i simboleve, e asë mua betë se une jam kështu dhe ashtu, jo. Kjo dëshiron me vërtetue, me vepra. Tho të Allahu gjelluara Ata të cilat eruin organin Eruin organin dhe janë të moral shumë Qa do me than? Do me than se si në majën e zhveshësht tje ullë kokën Edhe i thu vetës ndalu Se që tashka oshtë atje është e ndalu me më shikuti E ka ndalu Allahu gjelluar ratë me shikua Po një harë që ty E një harë që tjerë E një harë kënera, një harë andejë e njëherë që të në më halë vetëm e njëherë në lagje tjetër. Edhe bohë të siri që mojë nuk i dohë këtë diçka eranë me shikue. Nuk i dohë këtë eranë me shikue. Po pastaj vjenë etapa e ditë, se nuk i dohë këtë eranë me bohë muhabet. Pastaj vjenë etapa e tretë, se nuk është problem me posmitësi, me gjininë e kundërt, apo pali dhe kurore, E pas taj vinë etapat e fundit Ku ka thënë Allahu Jelle Jelaluhu Wa la teqrabu zina Mosu jafroni zinas E ki afrimi e kokoja një procedur E nëse ti ishkejnë këto hapa Atëherë Atëherë vjenë ma e keqja Allahu Jelle Hala tha Wa alledhine hum Li furujihim Hafi dhun Ata që ka organet intime I ruajn I ruajn Illa ala ezwajihim Përreç Shikone Shikon e madhështinë e Zotit Xhelalul. Shikoni çfarë than Allahu në surën Maryam, "Wa ma kana rabbuka nesia." Zoti jo t'c haron. Mo në mend jamat, gjithmonë kur ta dëgjoni Kur'anin, edhe kur të mundoni më të nxjerr kuptimin. Veç gjithmonë di shkojë me anja, a ka haru diçka Zoti më përmend? Ka ndoshta pas na haruë. Kadaj që i pas në arumë ishti e njerëzit në halal Kadaj që se ajo, kadaj që se kjo, s'ka Nuk e gëziston një qëka qëka më man nëngëson këtu Kret janë, qikosh kadaj Allah u gjellu ala Kanë shpëtu ato qëka i rujnë organet e tyre të Përveç Me një hervjen përjaçtimi Me një hervjen përjaçtimi Përveç kush Illa ala ezwajjihim Përveç në bashkëshorëtet e tyre Përveç në bashkëshorëtet e të, të tëre Au me meleket e imenuhum Apo ato që ka i kanë në robri Në të galuarën ka pasë rob Robreshëa Robreshën e ka pasë si grujën Kanë pasë sahabët robreshëa Fe innehum gëjru me lumin Sa i përket të gratë e veta Në grujën të ande Fe innehum gëjru me lumin Kur kush zguzaj në qërtu ata A ashtë turp A është njerë turp, që ti delë me shosën tane, me bëshshortën tane, së so është turp, Allah. Zgudzonë kërkush me ta banë me gishtë. Hiq! A i që ka ta banë me gishtë, a i është i banë me gishtë. Ama Allah nuk po fletë për këtë kategori, po fletë për kategori tjetër. Ata që ka nuk ke vendosë skurorë me ta, ata që nuk ka një qa me ta, asa, asa e përha për është këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët Topai nga mehdi sallallahu alaihi wasallam. Ai yzmanu li kush ma garanton? Qi? Ku peigamberi lip garaz, domthon kjo e qe raon mevojt. Kush ma garanton mue? Ata cka ekon mesin e kombve te ti, dhe ata cka ekon brenda dibuzve te ti, ja garantoiun e xhennetin atij. A thu vallk pas ka ard puna cka do ti garanca mi a don per xhennetin po vajdashun. Se jan trona. Se që tu vjenë fesadi, që tu vjenë prishe e imanit, sa njërive ka hup imanin për këto mesele, e ka hup imanin për këto mesele, mesele, të për nga meri sallallahu aleyhu sallem, kush ma garanton muhe? Ata që ka e konë mes kofshëve të ti, edhe ata që ka e konë mes zuheve të ti, ajo që ka folë shumë, ajo që ka akuzonë shumë, ajo që ka shpifë shumë, ajo që ka në përkombë shumë, përdozë shumë, si të ma garantoje që të dh Una yo hoja pas dietarot pe pyngamberi sallallahu alaihi wasallam. A ash tashdir, osht tashdir valla. Ana da peyngameri sallallahu alaihi wasallam se garantoi me kte rediave, ja garantoj xhenetin e Allahut te bareke we te ala. Basaita Allahu jallu wala, famani bitagha wara zaalika fa ulaaikahumul aadun. E ktu e vazdojna me leina Allahut te bareke we te ala. E kush li E jash të grave Plëtsimin e kësajknësie Ata e kanë tëpruhe Ata e kanë tëpruhe E të të shofëmi se qka do me thonë me tëpruhe Me kërkue plëtsimin e nevojave fizike Në vendet haram Me lejnë allaut e barek e vëtë hara Kjo janë filimët e cilësiveve të besimtarëve, të cilët kanë mëshpotuar me lein Allahu xhallaluhu, ditë në gjykimin e losim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu xhallaluhu, na mundson me i plocue cilësitë e besimtarëve. E losim Allahun xhallal ve ala, që Allahu te bareke ve te ala, të nabon besimtar të vërtet. E losim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu te bareke ve te ala, nabon praterë që falin namaz me frikë respekt. Praterë që s'nat largohen nga sendet e kota. Pre atërët të, të zëtë e japin zëgjatin dhe e japin ata që e kanë obligim me dhanë E lusim Allah unë gjellëvala që Allah u tirun organet tona Në dhanë njëdhës të moral shëmë Në runë Allah unë gjellëvala gjuhet tona E dhe në mundësën Allah u të varëk e vëtë ala Me e kalu urë në siratit Palogari